Secretul Triunghiului Normand de Maurice LeBlanc Pista 3 Domnul de Gevre reușește să-i smulgă cuțitul, îl lovește și cade lovit el însuși cu pumnul de individul pe care fetele l-au zărit câteva minute mai târziu. Domnul Filer și inspectorul se priviră din nou. Ganimar, dădu din cap de concertat, judecătorul zise Domnule conte, trebuie să cred că această versiune este exactă? Domnul de Jevră nu răspunse, «E bine, domnule Conte, tăcerea dumneavoastră ne permite să presupunem, domnul de Jevră pronunță cât se poate de clar. Această versiune este în întregime exactă. Judecătorul trebuie atunci nu înțeleg de ce ați indus justiția în eroare. De ce să ascundeți un act pe care aveți dreptul să-l comiteți, fiind în legitimă apărare? De 20 de ani, zice domnul Jevră, Jean Daval lucra cu mine.» Aveam încredere în el, mi-a adus servicii inestimabile. Dacă m-a trădat în urma nu știu căror tentații, măcar nu voiam în amintirea trecutului ca această trădare să fie cunoscută. Nu voiați de acord, dar erați obligat. Nu sunt de aceeași părere cu dumneavoastră, domnule judecător de instrucție. Din moment ce de această crimă nu era acuzat niciun evinovat, era dreptul meu absolut de a nu-l acuza pe cel ce a fost în același timp vinovat și victimă. E mort. Consider că moartea e o pedeapsă suficientă. Dar acum, domnule Conte, acum că se cunoaște adevărul, puteți vorbi. Da, iată două ciorne de scrisori scrise de el complicilor. I-le-am luat din portofel la câteva minute de la moartea lui. Și mobilul furtului merge la Diep, pe strada Bar, numărul 18. Acolo locuiește o anumită doamnă Verdie. Pentru această femeie pe care a cunoscut-o acum doi ani, pentru a-i putea acoperi nevoia de bani, chiar a furat de aval. Astfel totul se lămurea. drama ieșea din umbră și încet, încet se limpezea. Să continuăm, zise domnul filăl, după ce contele se retrase. Pe cinstea mea, zise vesel botrâle, am ajuns aproape de capăt. Dar fugarul, rănitul, în privința asta, domnule judecător de instrucție știți și dumneavoastră cât și mine. I-ați urmărit trecerea prin iarba din jurul propotniței, știți? Da, știu, dar atunci l-au răpit și aș avea nevoie de indicații asupra hanului. Isidor Botrăle izbuc din râs. Hanul, hanur, nu există. E un truc pentru derutarea justiției, un truc ingenios de vreme ce a reușit. Totuși, doctorul Doratra afirmă, e eh, exact, strigă Botrăle pe un ton convins, tocmai pentru că doctorul Doratra afirmă, nu trebuie crezut. Păi cum, doctorul de latră n a vrut să dea în legătură cu aventura lui de pe cele mai vagi amănunte, n-a vrut să spună nimic din ce ar fi putut compromite siguranța clientului său. Și iată că dintr-o dată atrage atenția asupra unui han, dar fiți siguri că dacă a pronunțat cuvântul Han înseamnă că i-a fost impus. Fiți siguri că toată povestea pe care ne-a servit-o a fost dictată sub amenințarea unor represalii teribile. Doctorul are o soție și o fică, le iubește prea mult ca să nu-i asculte pe acești oameni, a căror formidabilă putere a simțit-o și de aceea a funilzat eforturilor dumneavoastră cea mai precisă dintre indicații, atât de precisă încât n-am putut găsi Hanul. Atât de precisă încât nu încetați să-l căutați, în ciuda evidenței, iar ochii vi s-au întors de la singurul loc unde ar putea fi omul, de la locul acela misterios pe care nu l-a părăsit, pe care nu l-a putut părăsi, din clipa în care, rănit fiind de domnișoara de saint a reușit să se strecoare acolo ca o fiară în vizuină. Dar unde? La naiba, în ruinele fostei mănăstiri? Dar nu mai sunt ruine, câteva ziduri, câteva coloane. Acolo s-a pitit domnule judecător de instrucție, strigă botrâre tare. Acolo trebuie să vă concentrați cercetările. Acolo și nicăieri în altă parte îl veți găsi pe Arsène Lupin. Arsène Lupin, exclamă domnul filul, sărind în picioare. Urmă o tăcere solemnă în care se prelungiră silabele faimosului nume. Arsène Lupin, marele aventurier, regele spărgătorilor, era posibil ca tocmai el să fie adversarul învins și totuși invizibil, împotriva căruia se îmbrșuna un zadar de câteva zile? Dar Arsène Lupin, prins în capcană, arestat, însemnat pentru un judecător de instrucție, avansarea imediată, bogăția, gloria, Ganimar nu se plintise. Izitor îi spuse, sunteți de aceeași părere cu mine, nu-i așa, domnule inspector? La naiba, da, nici dumneavoastră, nu-i așa, nu v-ați îndoit deloc, că el e organizatorul afacerii. Nici o secundă e semnătura lui. O lovitură de a lui Lupin e diferită de alte lovituri, ca un chip omenesc de alt chip omenesc. Nu trebuie decât să deschizi bine ochii. Crezi? Repeta domnul Filăl. Dacă cred, strigă tânărul. Iată numai acest fapt. Sub ce inițiale corespondează acești oameni între ei? A, -l N, adică prima literă a numelui Arsen, Prima și ultima literă a numelui Lupin. Ah, făcut ganimat, nimic nu scapă, ești un tip dur și bătrânul ganima ar depune armele. Botrâle și de plăcere și strânse mâna pe care i întindea inspectorul. Cei trei bărbați se apropia să de balcon și privirea lor se revărsa acum peste suprafața ruinelor. Domnul filul murmură, deci s-ar zice că e acolo, acolo este, zise bătrâle, cu voce surdă. E acolo încă din clipa când e căzut. Logic și practic, nu putea să scape fără ca domnișoara de senveran și cei doi servitori să-l zărească. Ce dovadă ai? Dovada ne-au dat-o complicii lui. Chiar în dimineața respectivă, unul dintre ei se deghiza în șofer. va aduce aici, ca să ia șapca, piese de identificare. Fie, dar mai ales, pentru a observa jocurile, să-și dea seama și să vadă el însuși ce se întâmplase cu patronul. Și și-a dat seama? Așa cred, fiindcă știa ascunzătoarea. Și presupun că a constatat starea disperată a șefului din moment ce, sub Imperiul Neliniștii, a comis imprudența de a scrie cuvintele de amenințare, dacă domnișoara l-a ucis pe patron, va fi vai de ea. Dar prietenii lui au putut să-l răpească mai târziu, nu? Când oamenii dumneavoastră n-au părăsit ruinele și apoi unde s-ar fi dus, cel mult de la o distanță de câteva sute de metri, căci un muribund nu poate călători. Și atunci l-ați fi găsit. Nu, vă spun, e aici. Niciodată prietenii lui nu l-ar fi luat din cea mai sigură dintre aspunzători. Aici l-au adus pe doctor, în timp ce jandarmii alergau ca niște copii să stingă focul. Dar din ce trăiește? Ca să trăiește ai nevoie de alimente, de apă. Nu vă pot spune nimic, nu știu nimic, dar e aici, jur. E aici, fiindcă nu se poate să nu fie aici. Sunt sigur de asta ca și cum l-aș vedea, ca și cum l-aș atinge. E aici. Cu degetul întins spre ruine, desena în aer un cer, care se micșora din ce în ce, până ajunse un simplu punct. Și acest punct îl căutau pierduți cei doi însoțitori ai lui, amândoi a în gol, amândoi pătrunși de aceeași credință ca botrâle și fremătând de convingerea arzătoare pe care lui însufrase el. Da, Arsene Lupin era acolo. Teoretic și practic era acolo. Niciunul din ei nu se mai putea îndoi de asta. Și era impresionant și tragic să știi că într-un adăpost întunecos, zăcea pe jos, fără ajutor, ars de febră, sfârșit, celebrul aventurier. Și dacă moare, pronunță domnul Filel, dacă moare, zise Botlele, și dacă plinte peste complicii lui, vegheți asupra domnișoarei de saint domnule judecător, căci răzbunarea va fi teribilă. După câteva minute și în ciuda insistențelor domnului Filul, care și-ar fi păstrat cu dragă inima acest ajutor prețios, botrâle, căruia îi se termina vacanța în ziua aceea, lua drumul Liepului. Pe la 5 ajungea la Paris și la ora 8 trecea odată cu colegii lui pragul liceului Johnson. După o explorare pe cât de minuțioasă pe atât de inutilă a ruinelor mănăstirii Ambulu-Messi, Ganimar se întoarse și el cu rapidul de seară, ajungând acasă găsi următoarea pneumatică. Domnule inspector principal, având pe seară un pic de răgaz, am mai adunat câteva informații complementare care vă vor interesa cu siguranță. De un an încoace, Arsene Lupin locuiește la Paris sub numele de Etienne de Vodrei, E un nume pe care l-ați întâlnit adesea în cronicile mondene sau prin gazetele sportive. Călător pasionat, lipsește mult, timp în care merge, zice-se, să vâneze tigri în Bengal sau vulpi albastre în Siberia. Trece drept om de afaceri, fără să se poată însă preciza despre ce fel de afacere e vorba. Domicilul actual, Strada Marbăf, numărul 36. Vă rog să remarcați că Strada Marbăf e în apropierea biroului poștal numărul 45. De joi, 23 aprilie, ajunul agresiunii de la Ambiumesi, nu se mai știe nimic despre Etienne de Vodrei. Primiți, domnule inspector principal, împreună cu recunoștința pentru bunăvoința pe care mi-ați arătat-o, cele mai bune sentimente ale mele. Izidor Botrêle Post scriptum, să nu credeți că a fost prea greu să obțin aceste informații. În dimineața crimei, când domnul Filr își desfășura ancheta în fața cătorva privilegiați, am avut fericita inspirație de a examina șapca fugarului înainte ca falsul șofer să o schimbe. Vă dați seama că numele pălărierului mi-a fost de ajuns pentru a da de firul care mi-a dezvăluit numele și domiciliul cumpărătorului. A doua zi de dimineață, Ganimar se prezenta în strada Marbăf, la numărul 36. După ce se informă de la cortar, fusese să-i se deschide apartamentul de la parter din partea dreaptă, în care nu descoperi nimic, în afară de niște cenușe în cămin. Cu patru zile înainte, veniră patru prieteni să ardă toate hârtiile compromisătoare. Dar când dădea să iasă, Ganimar se ciopni de fapt care aducea o scrisoare pentru domnul de Devodre. După se parchetul, informat în legătură cu această afacere, solicita scrisoarea. Era venită din America și conținea următoarele rânduri în engleză. Domnule? Vă confirm răspunsul pe care l-am dat agentului dumneavoastră. Imediat ce veți intra în posesia celor patru tablouri ale domnului Vergevr, expediați-le în modul stabilit. Adăugați și restul dacă reușiți, ceea ce însă mă îndoiesc. Deoarece o afacere importantă mă obligă să plec, voi ajunge odată cu această scrisoare. Vă găsiți la Grand Hotel, Harrington. În aceeași zi, Ganimar, înarmat cu un mandat de arestare, îl ducea la închisoare pe domnul Harrington, cetățean american acuzat de tăinuire și de complicitate la furt. Astfel, într-un interval de 24 de ore, mulțumită indicațiilor într-adevăr neașteptate ale unui cuștan de 17 ani, se dezlegau toate nodurile intrigii. În 24 de ore, inexplicabilul devenea simplu și luminos. În 24 de ore, planul complicilor pentru a-și salva șeful era de jucat, capturarea lui Arsène Lupin rănit, muribund, nu mai era pusă la îndoială, banda era dezorganizată, îi se cunoștea cuibul din Paris, masca sub care se ascundea și se scotea la iveală pentru prima dată, înainte de a fi desăvârșit, una din loviturile cele mai abile și mai îndelung studiate. În public se auziră prelungi strigăte de mirare, de admirație și de curiozitate. Deja, ziaristul din Rouen povestise într-un articol foarte reușit, primul interogatoriu al liceanului, scoțând în relief grația, cu naiv și siguranța sa calmă, indiscrețiile pe care Ganimar și domnul Filler le comisere involuntar, duși de un elan mai puternic decât orgolul profesional, lămuriră publicul asupra rolului lui Botrelei în derularea ultimelor evenimente. El singur făcuse totul. Lui singur îi revenea întregul merit al victoriei. Toată lumea se înfierbântă. De la o zi la alta, Bătrâle ajunse un erou și mulțimea subit entuziasmată, ceru mai multe amănunte despre noului ei favorit. Reporterii erau pe fază. Porniră la asaltul liceului Jeanson de SEI, îi pândiră pe elei faieșirea de la oră și consemără tot ce privea, de aproape sau de departe pe numitul Bătrâle. Și astfel e și la nivel reputația de care se bucura printre colegi, acela pe care ei îl numeau rivalul lui Sherlock Holmes. Prin raționamente logice și bazându-se doar pe informațiile culese din ziare, el reușise în mai multe rânduri să găsească soluția unor afaceri complicate pe care justiția nu le descălcise decât mult mai târziu. În liceul Janson ajunsese un adevărat divertisment să-i se spună lui Botlele, Întrebări încuietoare, sau să-i se expună probleme indeșcifrabile și toată lumea se minuna cu câtă siguranță a analizei, prin ce deducții ingenioase se descurcă el în mijlocul celor mai adânci tenebre. Cu zece zile înainte de arestarea băcanului Joris, el arătase rolul faimoasei umbrele. De asemenea, referitor la drama de la Saint Cloud, el afirmase de la bun început că portarul e singurul așa imposibil, dar cel mai uimitor a fost opusculul care circula printre elevii liceului, opuscul purtând însemnătura lui, bătura mașină în 10 exemplare, ca titlu, Arsène în metoda sa, în ce constă originalitatea și clasicismul său, studiu urmat de o paralelă între umorul englez și ironia franțuzească. Era un studiu aprofundat asupra fiecarea din aventurile lui Lupin, în care procedeile ilustrului spărgător apăreau puternic în reliefate, în care era în însuși mecanismul modului său de a acționa, Tactica sa cu totul specială, scrisorile către ziare, amenințările, anunțarea furturilor, pe scurt, întregul ansamblu de trucuri folosit pentru a prelucra victima alea să-și au aduce într-o stare de spirit care să o facă aproape să se ofere de bunăvoie, loviturii montate împotriva ei, astfel încât totul se desfășura, ca să zicem așa, cu consimțământul ei. Și acest studiu era atât de corect, atât de pătrunzător, atât de viu și plin de o ironie, în același timp plin genul și crudă, încât imediat amatorii de umor trecură de partea lui, simpatia mulțimii se întoarse din lui pe înspre Izidor Botrâle, iar în lupta începută a fost proclamată de la bun început a victoria tânărului Licean. În orice caz, domnul Filler și parchetul din Paris păreau geloși pe eventualitatea acestei victorii. Într-adevăr, pe de-o parte, nu reușeau să stabilească identitatea domnului Harlington, nici să găsească o dovadă sigură a aparenței lui și la banda lui Lupin, fie că era sau nu complice, el tăcea cu încăpățânare. Mai mult, după examenul grafologic, nu mai îndrăzneau să susțină că el este autorul scrisorii interceptate. La Gran Hotel, trăsese o care domn Harlington, având asupra lui o geantă de voia și un portofel plin cu Bangnote, aceasta era singura afirmație posibilă. Pe de altă parte, la diet, domnul Hiller se culcase pe laurii pe care îi cucerise pentru el botrâle. Nu mai reușea să facă niciun pas înainte. În jurul individului pe care domnișoara de îl confundase cu botrâle în ajunul crimei, același mister, la fel, același întuneric, acoperea cu tot ceea ce era legat de furtul tablourilor. Ce se întâmplase cu ele și pe ce drum apucase automobilul în care fusese răpuse? Urmele trecerii acestui automobil fusese răgăsite la lunărei, la Iervil, la Ivuto, ca și la Cod co, unde traversase probabil Sena în zoc cu bacul. Dar când anchetatorii au intrat în amănunte, s-a constatat că respectivul automobil era decapotabil și că ar fi fost imposibil ca lucrătorii de pe bac să nu fi văzut tablourile dacă ele se aflau un automobil. Mașina era precis aceeași. Dar apărea o întrebare. Ce se întâmplase cu cele patru rubensuri? Toate acestea erau probleme pe care domnul filul le lăsase fără răspuns. În fiecare zi, sub ofițerii săi răscoreau patrulaterul ruinelor. Aproape zilnic venea și el să conducă explorările. Dar de aici până la a descoperia de postul în care agoniza Lupin, nepulând la îndoială opiniei opinii lui Botrele, de aici până la descoperia de postul, se căsca o prăpastie pe care meritosul magistrat nu părea dispus o treacă. De deci, aceea era firesc ca lumea să-și îndrepte atenția către Izidor Botrăle din moment ce numai el reușise să împrăștie întunericul, care în lipsa lui se îngroșea la loc și se făcea din ce în ce mai de nepătruns. De ce nu se mai ocupa de această afacere? În punctul în care ajunsese, era suficient un mic efort ca să o ducă până la capăt. Această întrebare i-a fost pusă de un redactor de la Grand Journal, care pătrunsese în liceul Urjanson, sub identitatea falsă de Bernot, corespondent al lui Botrele. Izidor a răspuns cu înțelepciune. Dragul meu domn, pe lumea asta nu există numai Lupin, numai povești cu spărgători și detectivi. Mai există și cruda realitate numită Bacalaureat, iar eu trebuie să mă prezint la Bacalaureat în iulie. Acum suntem în mai și nu vreau să-l pic. Ce-ar zice tata de una ca asta? Dar ce-ar zice tatăl dumitale, dacă l-ai dat pe Arsene Lupin pe mâna justiției? Eh, este timp pentru toate. În vacanța viitoare. De Rusalii? Da, o să plec sâmbătă 6 iunie cu primul tren. Iar sâmbătă, seara, Arseniu Lupin va fi prins. Îmi lăsați răgați până duminică, întrebărând râzând botrâle. La ce bună întârzierea asta ripostă ziaristul pe tonul cel mai serios din lume? Toată lumea avea în acest tânăr o încredere inexplicabilă, născută abia de curând și deja foarte puternică, deși, în realitate, evenimentele nu justificau decât până la un punct. Nu are importanță gândeau toți, pentru el nimic nu pare greu, se așteptau din partea lui lucruri ce puteau veni cel mult din partea unui fenomen de clar viziune, intuiție, experiență și abilitate, 6 iunie. Data aceasta apărea în toate ziarele, pe 6 iunie Izidor Botrâne va lua rapidul de diep, iar seara Arseniu Pem va fi arestat, numai să nu evadeze până atunci obiecta ultimii partizani ai aventurierului. Imposibil, toate ieșirile sunt păzite. Atunci, nu care cumva să sucumbe de pe urma rănilor, insistau partizanii, care ar fi preferat ca eroul lor să moară decât să fie capturat. Dar o replica nu întârzia. Să fim serioși, dacă Lupin ar fi mort, complicii lui ar fi aflat, iar Lupin ar fi răzbunat, doar așa a zis Botrăle. Și veni ziua de 6 iunie, vreo șase zi arișter pândeau pe Izidor la gara San Lazard. Doi dintre ei voiau chiar să plece cu el în călătorie, dar el îi rugă să nu o facă. Plecă, deci, singur. Compartimentul în care intrase era gol, destul de obosit în urma mai multor noci consacrate învățăturii, tânărul se cufundă curând într-un somn adânc. De câteva ori se păruca ca prin vis, că trenul se oprește în diferite gări și că în compartimentul, ca și coboară oameni, când s-a trezit în apropiere de Rouen, era tot singur, dar pe spătarul banchetei din față se vedea o faie mare de hârtie, vinsă cu una cât de stofacenușie. Continua următoarele cuvinte. Fiecare cu treburile lui, ocupată de ale dumitale. În caz contrar, cu atât mai rău pentru dumneata. Perfect, își zise el frecându-și în tabăra adversă treaba merge prost. Amenințarea asta e la fel de tâmpită ca aceea a falsului șofer. Ce stil! Se vede clar că nu-i scrisă de mâna lui Lupin. Trenul intra în tunelul, din preajma bătrânei cetății Normande. În gara, Izidor dădu de, de câteva ore ocoli peronului ca să-și dezmulțească picioarele. Tocmai voia să se întoarcă în compartiment când scoase un strigăt. Trecând pe lângă librărie, Citise distrat pe prima pagina unei ediții speciale a jurnalului din Luang, aceste rânduri cărora le-ai priceput odată semnificația înspăimântătoare. Ultima oră. Ni se telefonează din Diep că niște răufăcători și au pătruns astă în castelul Ambeu-Messi. au legat o fedele pe domnișoara de Jevrâ și au pus căruși. Iar pe domnișoara de Senveran au răpit-o. La 500 de metri de castel au fost descoperite urme de sânge și în imediata apropiere a fost găsită o eșarfă. Pătată de asemenea cu sânge, există temeri întemeiate că nefericita tânăra a fost asasinată. Izidor Botrâle rămase nemișcat până la Diep, cu pe genunchi și obrajii în palme se gândea. La Diep închirie o mașină. La castelul întâlni pe judecătorul de instrucție, care îi confirmă oribila veste. Altceva n-ați mai aflat?" întrebă Botrâle. Nimic, abia am sosit și eu." În clipa aceea, brigadierul de jandarc se apropie de domnul Filăl și dă două bucăți de hârtie boțită, zdrențuită, îngălbenită, pe care o găsisea nu departe de locul unde fusese descoperită șarfa. Domnul Filăl o examină, apoi o întinse lui Izidor Botrâle, zicând, Iată ceva care nu o să fie de prea mare ajutor în cercetările noastre. Izidor întoase bucata de hârtie pe toate părțile. Era acoperită de cifre, de puncte și de semne. 3. Cadavrul Pe la șase seara, după ce își terminase treburile, domnul Fil îl aștepta, împreună cu grefierul său, domnul Bredu, mașina care urma să-l ducă înapoi la Diep. Fărea agitat, nervos, întrebă de vreo două ori. Nu l-a zărit pe bătrâne? Zău că nu, domnule judecător. Unde n o fi, nu l-a văzut nimeni toată ziua. Deodată îi veni o idee, își încredință servieta lui Bredu, o în fugă castelul și se îndreptă spre ruine. Lângă arcada cea mare, întins pe vurtă, pe pământul căptușit cu acel lungi de pin, cum un braț doi sub cap, zidor părea să moțe. e. poftim! Ce faci, tinere, dormi? Nu dorm, mă gândesc. Dar că se pune problema să gândești. Întâi trebuie să vezi, trebuie să studiezi faptele, să cauți indicii, să stabilești puncte de reper. Abia după aceea ordonezi toate astea prin gândire și descoperi adevărul da, știu, asta e metoda obișnuită, e fără îndoială cea mai bună, dar eu am altă metodă. Eu mai întâi mă gândesc, încerc înainte de toate să găsesc firul conducător al afacerii, ca să zic așa, apoi îmi imaginez o ipoteză rezonabilă, logică, în acord cu acest fir conducător și abia după aceea văd dacă faptele vor să se potrivească cu ipoteza mea. Ciudată metodă și mai ales teribil de complicată. E o metodă sigură, domnule filor, ceea ce n-aș putea spune despre dumneavoastră. Să fim serioși, faptele rămân fapte. În cazul unor adversari obișnuiți sunt de acord. Dar în momentul în care adversarul e mai șiret, faptele devin cele pe care le alege el. Faimoasele indicii pe care dumneavoastră vă fondați ancheta le-a semănat el după bunului plac. Iar când e vorba de un om calupen, vedeți spre ce greșeli și intenții vă pot conduce aceste indicii până și Cholmé a căzut în cap canalului. ar Le Pen mort. Fie, dar rămâne banda lui și elevii unui asemenea maestru sunt la rândul lor maestrii. Domnul Filul îl lua pe Izidor de braț, ducându-l cu el. Vorbe goale tinere. Uite niște chestiuni mult mai importante. Ascultă cu atenție. Ganimar este pe moment reținut la Paris și n-ajunge aici decât peste câteva zile. Pe de altă parte, contele de jevroia telegrafia lui Sherlock Cholmé care i a promis că vine încoace în săptămâna viitoare. Nu crezi, tinere, că ar fi ceva să le acestor două celebrități? În momentul când sosesc, în profund, domnilor, dar n-am mai putut aștepta, am terminat treaba. Era imposibil pentru oricine să-și mărturisească neputința cu mai multă iscuțință decât o făcea bunul domn filăl. Botrăleș reținut zâmbetul și părând că se lasă păcălit răspunse. Vă mărturisez, domnule judecător, de instrucție că dacă n-am asistat la ancheta dumneavoastră, am făcut-o numai cu speranța că veți consimți să-mi comunicați rezultatele ei. Ce știți, deci? E bine, ascultă! Aseară, la ora 11, cei trei jandari pe care brigadierul Cheviu îi lăsase de la castel, primeau de la respectivul brigadier un bilețel, care îi chema imediat la un vil, la sediul brigăzii. Au încălecat imediat și când au ajuns acolo, au constatat că fusese rătrași pe soară, că ordinul era fals și că nu le mai rămânea decât să se întoarcă la ambii mesi. ceea ce au și făcut sub conducerea brigadierului, dar lipsiseră o oră și jumătate în timpul ăsta când a fusese comisă. În ce condiții? În cele mai simple condiții. Au urcat până la al doilea etaj al castelului pe o luată de la fermă. Au tăiat o bucată de geam și au deschis fereastra, Doi bărbați, având un felinar orb, au pătruns în camera domnișoarei de jevră și au pus luși. înainte că ea să apuce să strige. Apoi, după ce au legat-o cu niște frânghii, au deschis încet ișor ușa camerei în care dormea domnișoara de semveran. Domnișoara Dejevră a auzit un geamăt înăvârșit, Apoi, zgomotul făcut de cineva care se zbătea. După un minut i-a zărit pe cei doi bărbați, care o duceau pe verișoara ei legată și cu călușii în gură. Au trecut prin fața ei și au ieșit pe fereastră, epuizată și îngrozită, domnișoara de Jevră a leșinat. Dar câinii, domnul cumpăra cumpărase parcă doi dogi. Au fost găsiți morți, otrăviți, dar de cine doar nimeni nu putea să se apropie de ei? mister. Faptul e că cei doi bărbați au trecut fără probleme printre ruine și au ieșit pe faima sa portiță. Au trecut și prin colint care cariera părăsită. Nu s-au oprit decât la 500 de metri de castel, sub copacul numit Stejarul Cel Gros, și acolo și-au pus proiectul în aplicare. Dar de ce dacă tot voiau să o omoare pe domnișoara de Semveran, N-au lovit-o în cameră. Nu știu. Poate că incidentul care i-a determinat să o facă s-a produs după ieșirea din castel. Poate că fata a reușit să-și desfacă legăturile. Eu unul cred că a să sămâinile legate cu eșarfa pe care am găsit-o. În orice caz, au acționat la palele stejarului gros. Probele pe care le-am adunat sunt ireputabile. Dar corpul, corpul n-a fost găsit, ceea ce de altfel n-ar trebui să ne mire prea tare. Într-adevăr, pista pe care am urmat-o m-a condus până la biserica din Varanjeville, la vechiul cimitir aflat în vârful falezei. Acolo e abisul, o plăpastie adâncă de mai bine 200 de, de metri și jos stâncile, marea. Într-o zi-două, corpul va fi aruncat pe plaje, de vreun flux mai puternic. Sigur, totul e foarte simplu, dar totul e foarte simplu și nu creează probleme. Lupin a murit, complicii au aflat și pentru a se răzbuna, așa cum anunțaseră în scris, au asasinat-o pe domnișoara de Senveran. Toate astea sunt fapte care nici nu mai trebuiau verificate. Dar Lupin, cei cu Lupin, da, ce s-a întâmplat cu el? E foarte probabil că trupul i a fost răpit de complici odată cu fata. Dar ce dovadă avem în legătură cu această răpire? Niciuna. Cum n-avea nici despre faptul că a stat în ruine și nici despre moartea lui. Asasinarea domnișoarei Reimund nu este un deznodământ. Din potrivă e o complicație. Ce s-a petrecut în ultimele două luni la castelul Abiu-Messi? Dacă nu descifrăm această enigmă, vor veni alții care ne vor lua înainte. În ce zi vor veni acești alții? Miercuri, poate marți. Bătrule paru să facă un calcul, apoi declară. Domnule judecător de instrucție, astăzi e sâmbătă. Eu trebuie să mă întorc la liceu luni, seara, e bine, luni dimineață, dacă veți fi aici la ora 10, voi încerca să vă ofer cheia enicmei." Chiar, domnule botrele, crezi asta? Ești sigur? Așa sper. Și acum unde te duci? Vreau să văd dacă faptele se potrivesc cu ideea generală pe care încep să o întrezăresc. Și dacă nu se potrivesc, e bine, domnule judecător de instrucție, o să fie vina faptelor," zise Botrăle râzând, și o să caut alte fapte mai ascultătoare." Pe luni, deci, pe luni, peste câteva minute, domnul Filăl pornea cu mașina spre Diep, în timp ce Izidor o apucă repede pe drumul spre Iervil și Codăbe, Canco, călare pe o bicicletă pe care eu împrumutase contele de jevră. Exista un punct asupra căruia tânărul ținea, înainte de toate, să-și facă o părere clară, pentru că acest punct îi părea fi tocmai punctul slab al inamicului. Niște obiecte de dimensiunile tablourilor nu pot fi ascunse așa ușor. Undeva trebuiau să fie, dacă pentru moment era imposibil să fie găsite. Nu se putea măcar afla cum dispăruseră?